Egy másik leszármazott. Glédia próbálta kipihenni a mandamusszal lezajlott nyomasztó találkozást. Olyan intenzitással pihent, hogy azt már alig valami választotta el a haláltól. Hálószobájának minden ablakát elhomályosította, környezetét szellőre hangolta be, sejtelmes lomsusogással és távoli halk madárdallal fűszerezve. Később szintén távoli tengermorajlásra változtatta, amelyhez alig érzékelhető sós, de semmivel össze nem téveszthető tengerillatot kevert. Ám még ez sem segített. Tudata tehetetlenül birkózott az imént történtekkel, és azzal, aminek hamarosan be kellett következnie. Miért is fecsegett ilyen nyíltan mandamusszal? Ugyan mi köze hozzá Mandamusnak? És ha már itt tartunk, doktor Amadírónak miköze ahhoz, meglátogatta-e ő ilájpályára pályára állított hajóját, és mikor, vagy ahhoz, születette tőle valaha fia, vagy bármely más férfitól? A lényeg az, hogy Mandamus erőszakos érdeklődése a származása felől kibillentette őt megszokott egyensúlyából. Egy olyan társadalomban, amelyben senki sem törődött a leszármazottaival vagy rokonaival, ha csak nem egészségügyi genetikai okok miatt, e téma belekeverése bármilyen társalgásba föltétlenül zaklató hatást vált ki. Ugyanúgy, ahogy Eli ismételt, bár nyilvánvalóan véletlenszerű emlegetése. Keserően érezte, hogy csupán önigazolást keres, de minden felmerülő érvet azonnal ingerülten elvetett. Rosszul reagált a helyzetre, és össze-vissza fecsegett akár egy taknyos csitri. Ennyi az egész. Most pedig jön hozzá ez a telepes. Az illető nem földi ember, abban minden esetre biztos volt, hogy nem a földön született, sőt, talán még életében soha sem járt az ősi bolygón. A népe biztosan valami furcsa bolygón él, amelyről ő még csak nem is hallott, és bizonyára már hosszú nemzedékek óta. Ezzel az erővel akár lakó is lehetne. Az űrlakók szintén a földi emberektől származtak, ugyan több évszázaddal korábbról, de az mit számít? Igaz, az űrlakók hosszú életűek, a telepesek meg csak rövid ideig érnek, de ez talán olyan lényeges különbség. Még egy űrlakó is meghalhat időnek előtte valami véletlen balesetben, sőt egyszer még egy olyanról is hallott, aki végelgyengülésben múlt ki még 60 éves kora előtt miért ne gondolhatna hát az érkezőre úgy, mint egy szokatlan nyelvjárásban beszélő űrlakóra? Ám a dolog nem bizonyult ilyen egyszerűnek. Maga az illető telepes nyilvánvalóan nem tekintette magát űrlakónak. Végül is nem az számít igazán, mi az ember valójában, hanem az, minek véli magát. Tehát tekintsük csak őt is telepesnek, és ne űrlakónak. De hát nem minden emberi lény egyszerűen ember, függetlenül attól, milyen címkét ragasztunk rá űrlakó, telepes, aurórai vagy földlakó. Az is emellett szólt, hogy a robotok egyikükben sem tehettek kárt. Daniel épp fürgén ugrana a legelmaradottabb földi ember védelmére, mint az aurórai tanács elnökére. pedig ez azt jelenti... Már-már elszenderedett. Tulajdonképpen sekély álomba merült, amikor egy váratlan gondolat hatott be a tudatába és kapott Gellert rajta. Vajon miért Béli ennek a telepesnek a neve? Agya kitisztult, és kiszökkent az álom kis hiány mindent elborító hullámai közül. Miért, Béli? Lehet, hogy ez a név egyszerűen elterjedt a telepesek között. Végül is ilájtette lehetővé számukra az egész terjeszkedést, és ma már biztosan olyan hősként tisztelik, mint... mint... az auróragyak közül semmilyen hozzá hasonlítható hős neve nem jutott az eszébe. Ki is vezette az aurórára érkező első csoportot? Ki irányította az akkor itt talált nyers és vadvilág átalakításának munkálatait? Egyszerűen nem tudta. Talán szoláriai származásában keresendő a tudatlansága oka, vagy az auróraiaknak valóban nincsi halapító hősük. Végül is az elsőként ide érkező csapat mindössze néhány földi emberből állt. Csupán a kifinomult biosebészeti beavatkozások sorának köszönhetően egyre hosszabb életűvé váló későbbi nemzedékek lettek igazi auróra gyakká. Mindezek után így is csinálnának hősöket valaha megvetett elődeikből. A telepeseknek viszont lehetnek a hőseik földi emberek. Talán még nem változtak meg annyira. Végül persze ők is egészen másokká válhatnak, és akkor Ilá is a szégyelt múlt homájába vész de addig... Biztosan erről van szó. Meg lehet a telepesek jófele a Béli család nevet választotta. Szegény iláj. Mindenki az ő csimpaszkodik, az ő árnyékába rejtőzik. <gül> Szegény iláj. <gül> Drága iláj. És ekkor végre valóban elaludt. Álma túlságosan zaklatott volt ahhoz, hogy visszaadja a nyugalmát, a jó kedvérről nem is beszélve. Tudta nélkül csikorgatta a fogát, és ha a tükörbe néz, biztosan visszaretten erősen középkorú külseje látta. – Mádám! – szólította meg akkor Déniel, aki számára ő mindig ugyanaz az emberi lény volt, függetlenül a korától, külsejétől vagy kedélyállapotától. Már is itt van az a telepes? – oda pillantott a falon húzódó időjelző csíkra, aztán gyors mozdulatot tett a kezével, amivel azonnal magasabbra állította a fűtést. Az nap határozottan hűvös volt, és estére még hidegebb időt jósoltak. – Igen, asszonyom. – És hová vezetted? – A legnagyobb vendégszobába, madam. Zsiszkár ott van mellette, és a többi házi robot is halló távolságon belül tartózkodik. – Remélem, lesz annyi eszük, és kiderítik, mitóhajt tebédre. Nem ismerem a telepesek konyháját, és azt is remélem, képesek lesznek valami észszerű erőfeszítésre, amivel kielégíthetik az igényeit. Biztos vagyok benne, madam, hogy ziskár megfelelően ellátja majd ezt a feladatot. Ebben Glédia maga sem kételkedett, de csupán egyet mordult felelet helyett. Legalábbis mordult volna, ha Glédia egyáltalán olyan személy, aki bármiért morog, de nem tartotta magát olyannak. – Föltételezem, hogy a megfelelő vesztek záralat tartották, mielőtt engedélyezték a leszállását. – Elképzelhetetlen lenne, hogy nem így cselekszenek, madám. – Ettől függetlenül kesztyűt hózok, és az orszűrőmet is beteszem. Kilépve a hálószobájából, öntudatlanul is érzékelte a háztartási robotok közelségét. Megadta hát a jelet, amire válaszul már is hozták az új pár kesztyűt és a friss orszűrőt. Minden háztartásnak megvolt a saját jelrendszere, és valamennyi benne élő emberi lény azt használta, miután elsajátította gyors és észrevétlen alkalmazását. A robotoktól elvárták, hogy uraik ilyen jeleinek haladéktalanul engedelmeskedjenek, mintha csak a gondolataikat olvasnák. Ebből eredően a robotok nem követhették a házon kívüliek kívánságait, ha csak világos szavakkal meg nem fogalmazták azokat. Semmi sem lehetne megalázóbb egy házlakója számára annál, ha egy robot nem teljesíteni szó nélkül a parancsot, vagy ami még rosszabb, esetleg hibásan hajtaná végre az utasítást. Ez azt jelentené, hogy az ember eltévesztett egy jelet, vagy a robottal fordul elő ilyen szörnyűség. Glédia jól tudta, hogy ilyen esetekben leginkább az emberi lények követtek el hibát, de ezt gyakorlatilag soha senki sem ismerte el. Ilyenkor rendszerint a robotot küldték fölöslegesen elemzésre, vagy tisztességtelen módon túladtak rajta. Glédia mindig biztos volt benne, hogy sikerül elkerülnie a sértődött egó ilyen csapdáit, de ha abban a pillanatban nem kapja meg a kesztyűjét és az orszűrőjét, akkor mégis kénytelen lenne. De nem kellett befejeznie a gondolatot. A legközelebbi robot már is hozta a kívánt dolgokat, mégpedig gyorsan és hibátlanul. Blédia vetette az orszűrőt és szippantott egyet-kettőt, hogy pontosan a helyére illeszkedjék. Semmi kedve nem volt összeszedni valami fertőzést, amelynek okozója túlélhette a fáradtságos és kellemetlen fertőtlenítési eljárásokat. – Na és, hogy néz ki az illető, Déniel? – átlagos, alkatú és méretű asszonyom. – Úgy az arca? – mellesleg ostoba kérdés volt. Ha az idegen bármely kis hasonlóságot mutatna Eli Bélihez, az Daniel épp épphogy gyorsan felismerné, mint saját maga, és azonnal be is számolna erről. Azt nehéz lenne megmondanom, madam, ugyanis nem látható teljesen. – Ez meg mit jelentsen? Igazán nem viselhet valami állatot, déniel. Bizonyos értelemben mégis azt teszi, madam. Az arcát szőr takarja. – Szőr? Glédia azon kapta magát, hogy hangosan kacag. Talán olyasféleképp, féleképp, ahogy a történelmi hipervidékben? Szakállas! Ezzel apró mozdulatot tett az ála hegyénél és az orra alatt. Annál sokkal jobban, asszonyom, a fél arcát teljesen elborítja a szőrzet. Glédia erre nagyra nyitotta a szemét, és első ízben élet föl benne a kíváncsiság, hogy megnézze ezt az embert. Vajon hogyan mutathat egy teljesen szőrrel borított arc? Az aurórai és általában az űrlakó férfiak arcszőrzete igen gyér volt, és ami mégis akadt, az kései tizenéves korukra, legalábbis tulajdonképpen még gyermekkorukban teljesen eltávolították. A felső ajka környékét azonban néha érintetlenül hagyták. Glidia visszaemlékezett rá, hogy a férje, Santinix Gremionis, a házasságok előtt szintén viselt valami halvány szörcsíkot az orra alatt, Bajusznak nevezte. Úgy festett, mint valami rossz helyre tévedt, és különösen eltorzult szemöldök, és miután ellenállását legyőzve elfogadta őt férjeként, megkövetelte, hogy tüntesse el azt a rondaságot. Szentirix egyetlen hangos szó nélkül engedett a kérésének, és csak most jutott Glédia eszébe, hogy a férfinetán hiányolhatta a szőrzetét. Úgy rémlett most, hogy akkoriban, azokban a korai években a férja néha önkéntelenül megérintette a bőrt az orra alatt. Azt hitte akkor, hogy idegesen vakargatott valami nem létező viszketést, és csak most jutott el a tudatáig, hogy biztosan az örökre eltávolított bajuszát kereste. Vajon hogy nézhet ki egy ember, akinek egész arcát bajusz borítja? Talán mint valami medve? Milyen érzés lehet? Mi lenne, ha nőknek is nőne ilyen szőrzetük? Egy szerelmes párra gondolt, amint csókolózni akarnak, de sehogy sem találják egymás száját. Mulatságosnak találta a gondolatot, ártatlanul pajzánnak, és hangosan felnevetett. Érezte, amint minden agája szerte foszlik, és érdeklődésen nézett a szörnyeteggel való találkozás elé. Végül is sem jóka a félelemre, még ha a viselkedése olyan állatias lenne is, mint a külseje. Neki ugyanis nem lesz saját robotja. Tudomása szerint a telepesek robotoktól mentes társadalomban éltek, őt viszont csak nem tucatnyi veszi majd körül. A szörnyet egy pillanat tört része alatt megfékezik, ha csak a legcsekélyebb gyanús mozdulatot teszi, sőt, még akkor is, ha mérgében netál fölemeli a hangját. – Vezes, hát hozzá, Déniel! A szörnyetek felállt, mormogott valamit, ami ilyesféleképpen hangzott. – Jén ápát, mahádám. A jó napot azonnal érthető volt számára, de egy jó pillanatba került, míg az utolsó szóban bizonyossággal felismerte a madámot. Jó napot! Emlékezett még rám, milyen nehezen birkózott meg az aurórai kiejtéssel, a galaktikus köznyelvegyi változatával azokban a régi napokban, amikor ilyet fiatal asszonyként ideérkezett a szoláriáról. A szörnyetek nyelvjárása bárdulatlan volt, vagy csak azért tűnt ilyennek, mert szokatlan volt a számára. Eszébe jutott, hogy ilá is különösen ejtette a K és a P hangokat, de máskülönben nagyon szépen beszélt. Azóta azonban tizenkilenc és fél évtized telt el, és ez a telepes ráadásul nem is a földről érkezett. Az elszigetelődő nyelvváltozat erőteljesen eltorzulhat. De Glédia figyelmének csak kisebbik részét foglalta le a nyelv, inkább a szakára bámult megrökönyödve. A ilyen mértékben sem hasonlított a színészek által egyes történelmi darabokban viseltek re. Azokon látszott, hogy mesterségesek. Egy pamacs itt, egy másik ott, és mindegyik ragacsosan csillogott. A telepes szakála egészen másmilyen volt. Egyenletesen, sűrűn és vastagon borította az arcát és az állát. Sötét barna volt, egy árnyalattal világosabb és hullámosabb a fején növő hajnál, és megítélése szerint legalább két hüve hosszú, egyenletesre nyírva. Különben nem borította az egész arcát, és ez enyhe csalódást is okozott. A homloka teljesen csupasz volt, Persze a szemöldökét nem számítva. Azután az orra és a szeme alatti részek is. A szája fölött sem volt semmi, bár mintha mégiscsak lenne valami halvány árnyék, ami a szőrzet újra termelődésére utalhat. Közvetlenül az alsó ajka alatt is volt egy szörtelen rész, sokkal gyengébb és ritkább borostával, ami főként a középső részen összpontosult. Mivel a szája körös-körül csupasz volt, Glédia leszögezte magában, hogy a csókolózás nem okozhatna neki semmilyen nehézséget. Tisztában lévén vele, hogy nem illendő így megbámulnia, ilyen szótlanul, sietve megszólította váratlan vendégét. Úgy látom, a szája körül eltávolította a szörzetét. Igen, asszonyom. És miért, ha szabad megkérdeznem? Nyugodtan kérdezheti, tisztasági okokból. Nem szeretném, ha ételmaradékok akadnának a szőreim közé. Valamivel levakarja, igaz? Úgy látom, mintha megint nőni kezdene. Arc lézert használok. 15 másodpercem kerül felkelés után. Miért nem mégetik és szabadul meg tőle végleg? <hály> Még kedvem támadhat visszanöveszteni. Miért? A szépség mi hölgyem. Ezúttal Glédia nem fogta föl a szó értelmét. Úgy hallatszott, hogy zépség. Vagy éppen cép cseg. Esék. Esetleg megonom a mostani arcomat, és a szőrt ismét kinöveztem a szám fölött. Egyes nők nagyon is kedvelik, és... Igyekezett megőrizni a szerénység látszatát, ezért halkabban folytatta. Egész formás bajszom van, tudja, ha megnöveztem. Hiszen maga a szépségre gondolt. A telepes felkacagott, kivillantva épp fehér fogsorát. Maga éppen olyan furcsán beszél, hölgyem. Glédia megpróbálta megőrizni mértóság teljes modorát, de végül mégiscsak elmosolyodott. A megfelelő ijjtés mindig a helyi szokástól függ. Az én szoláriai hanghordozásomat kellene hallani, ha már erről beszélünk. Akkor így hangzana, hogy szépség, mihán. Jártam olyan helyeken is, ahol egy kicsit ilyes formán beszélnek. Elég barbár módon hangzik. Az R hangjai kemények és mintaszerűek voltak. Glídia felkuncogott. Maga a nyelvehegyét pörgeti. Inkább az oldalát kellene vezetnie. Ezt csak a szoláriaiak tudják igazán. Talán megtaníthatna rá. A kereskedők, akik sok felé megfordulnak, mindenféle nyelvi furcsaságokkal találkoznak. Még egyszer megpróbálkozott az R pörgetésével, de a hangja kisé megbicsaklott és köhögni kezdett. – Na látja, teszi a hangszálait, és többi sohasem jönnek rendbe. Még mindig csodálattal bámulta a férfi szakállát, és képtelen volt tovább uralkodni a kíváncsiságán. Oda nyúlt és megérintette. A telepes először elfintorodott és hátra de amint rájött az indítékára, nem mozdult tovább. Glédia szabad szemmel láthatatlan kesztyűbe bújtatott ujjai megpihentek az arca bal oldalán. A hajszál vékony műanyag nem tompította a tapintását. A szőrzetet lágynak és mégis rugalmasnak találta. – Egész kellemes. – Mindenki megcsodálja. – De nem tölthetem az egész napomat a maga cilógatásával. – Felőlem nyugodtan megteheti. De Glédia ügyet sem vetve rá, folytatta. – Közölte a robotjaimmal, mitó ebédre? – Ugyanazt mondtam nekik, amit most önnek is, hölgyem. Akármi, ami éppen kéznél van. Nem is tudom, hány világot bejártam az elmúlt évben, és mindegyiknek megvan a maga konyhája. Egy kereskedő előbb-utóbb bármit megeszik, ami nem kifejezetten mérgező. Szívesebben elfogadok valamilyen aurorai ételt a helyet, hogy a Béli Földi konyha utánzásaként kínálnának. Béli Föld? A bolygónkra érkezett első csoport vezetője után kapta a világunk ezt a nevet. Mellesleg ő volt a legelső minden telepes világ lakói közül. Ben Béli. Éláj Béli fia? Igen, válaszolta a telepes, és azonnal témát váltott. Végignézett saját magán, és némi éllel jegyezte meg. Mondja, hogy képesek elviselni ezeket a ruhákat. Mind síkos és lögyögős. Örülök majd, ha végre visszabújhatok a magaméba. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan része lehet ebben az ölemben. De most azért jöjjön és elvédelje meg velem. Meleslek közölték, hogy hívják? A neve Béli, akár a világáé. Ne csodálkozzék rajta. A bolygónkon ez a legnépszerűbb családnév. És ez természetes. Én Dézsé Béli vagyok. Lassan sétáltak az ebédlő felé. Zsiszkár előttük, Déniel mögöttük. Odaérve mindkét robot azonnal behúzódott a fal megfelelő nyílásába. Más robotok már a saját helyükön várakoztak. Most kettő lépett előközülük, és hozzálátott az ebéd felszolgálásához. A szobát beragyogta a napfény, a falakon szinte éltek a festmények, az asztalt szépen megterítették, az ételnek pedig incsiklandó illata volt. A telepes beszippantotta, majd elégedetten kifújta a levegőt. Nem hinném, hogy bármi problémát okozna számomra egy kis aurorai eledel elfogyasztása. Hová telepedhetek le, hölgyem? Ha itt megfelel önnek, uram, szólalt meg azonnal az egyik robot. A telepes helyet foglalt, majd Glédia is leült, megadván a vendégnek járó elsőbséget. Désé! nem ismerem a világuk névadási szokásait, ezért bocsássa meg, ha szamáságot kérdezek, de a D.J. nem női név inkább? Egyáltalán nem. Különben sem igazi név, hanem csak aféle kezdőbetűk. Valójában az ABC negyedik és hetedik betűje. Nos, szóval, D, Zsé, Béli. És mely nevek kezdőbetőiről van szó, ha nem sértem meg a kíváncsiságommal? Ó, koráncsem. D ott van, abban biztos vagyok. Bököt mutató az egyik fal mélyedés felé. És azt hiszem, az a másik lesz Zsé. Ezzel a szomszédos fülkére mutatott. Ezt nem mondhatja komolyan. pedig így van. A teljes nevem Daniel Zsiszkár Béli. A családom minden nemzedékének valamelyik ágazó részében föltétlenül akad egy-egy Déniel és Zsiszkár. Hagy gyerek közül én vagyok a legfiatalabb, viszont az egyetlen fiú. Anyám úgy érezte, éppen elég nagy már a család, megelégszik hát ezzel az egy fiúval, ezért rám testálta egyszerre mind a két nevet. Szóval így lettem Déniel ziskár Béli. De ez a név igen fárasztó volt számomra. Ezért jobban kedvelem, ha Dézsének szólítanak, és megtisztelne vele, ha ön is így tenne. A férfi szavait őszinte mosoly kísérte. Én vagyok az első, aki egyszerre viseli mindkét nevet, és a nagyszerű névadókat is én láthatom elsőként eredetiben. És miért épp ezek a kedved nevek? A családi történet szerint Iláj ősünk ötlete volt. Megkérték adjon nevet az unokáinak, mire a legidősebbet a Déniel, a másodikat pedig a Zsiszkár névre keresztelte. Ragaszkodott ezekhez a nevekhez. Ezzel teremtette meg a hagyományt. Na és a lányok? Nemzedékről nemzedékre a Jazzba... Jesse a legnépszerűbb név. Tudja, Eli feleségéjé. Igen, tudom. És nincsenek. Itt észrevette magát, és figyelmét inkább a föltállalt ételre összpontosította. Ha béli földön lennénk, azt mondanám, hogy ez egy szép szelet disznósült földi mogyoró mártással. Valójában az egész zöldségekből készült Dézsé, de nem azt akarta mondani, hogy nincsenek Glériák a családban? Nincsenek. Az egyik magyarázat szerint Jesse, az eredeti Jesse nem vette volna jó néven, de én ezt nem hiszem el. Tudja, Eli felesége, az ősenya, soha jött el Béli földre. Nem hagyta el a földet. Hát hogyan is tiltakozhatott volna? Nem, és biztos vagyok benne, hogy az ősünk nem akart másik Glédiát. Semmiféle utánzatot, másolatot vagy helyettesítőt. Glédia csak egy volt számára, az egyetlen. Mellesleg azt is kérte, hogy az Iláj nevet se adják egyik utódjának sem. Glédia nem érzett igazi étvágyat. Úgy érzem, az ősük élete utolsó részében a déni jeléhez hasonló érzelemmentességre törekedett. A lelkem én azért mégis megmaradt megrögzött romantikusnak. Ezzel az erővel az ilá és a glédia név használatához is hozzájárulhatott volna. Nekem egész biztosan nem lett volna kellemetlen, és szerintem a feleségének sem. Mindez valahogy nem tűnik valóságosnak. Az ős lényegében már történelmi régmúlt. 164 évvel ezelőtt halt meg. Én a heted ízigleni leszármazottja vagyok. És lám, mégis itt ülök egy asszony társaságában, akit ő még egészen fiatal korában ismert. Nem ismertem őt igazán. Rövid ideig láttam három különböző alkalommal, hét éven belül. Tudom, az ős fia Ben megírta apja életrajzát, amely ma Béli Föld egyik klasszikus irodalmi értékének számít. Még én is elolvastam. Valóban? Én viszont nem. Még azt sem tudtam, hogy létezik, és mit, mit tartalmaz rólam? Semmit, ami ellen kifogása lehetne. Nagyon is jó fest benne, de ez nem is igazán lényeges. Számomra az a legmegdöbbentőbb, hogy mi most itt vagyunk, hét teljes nemzedék életével közöttünk. Milyen idősön ön, hölgyem? Vagy nem illendő föltennem ezt a kérdést? Nem tudom, illendő vagy sem. Engem minden esetre nem zavar. Galaktikus sztenderd években számolva jelenleg éppen 233 éves vagyok. 23 évtizednyinél öregebb. Nem néz ki többnek, mintha a 40-es évei végén járna. Az ős 79 éves korában halt meg aggasztjánként. Én most 39 vagyok, s amikor meghalok, ön még mindig élni fog. Ha elkerülök minden halálos szerencsétlenséget. És talán még vagy 5 évtizedet megér még azután is. És ezért irigyel engem, Dézsé? el azért, mert már tizenhat évtizeddel többet értem, mint élá és meg lehet még tíz évtizeddel túlélem őt? Természetesen irígylem. Miért ne irigyelném? Semmi kifogásom nem lenne pár évszázadnyi élet ellen, attól eltekintve, hogy ezzel rossz példát mutatnék Béli föld népének. Azt nem szeretném, ha ők is minnyáján ilyen hosszú életők lennének. A történelmi és szellemi fejlődés üteme ezáltal jelentősen lelassulna. A csúcson lévők túlságosan sokáig maradnának a hatalom birtokában. Béli föld is elmerülne a konzervativizmus és a romlás mocsarában. Ahogyan az önök világa. Aurora egész szilárdan áll a lábán. Erről majd meggyőződhet. Én az önvilágáról, világáról, szoláriáról beszélek. Glédia ingadozott egy pillanatig, majd szilárdan kijelentette: A Szolária nem az én világom. Én pedig remélem, hogy az. Azért kerestem fölönt, mert remélem, hogy a Szolária igenis az önvilága. Ha csupán ezért jött el hozzám, akkor csak az idejét pocsékolja fiatalember. De hát a Szolária szülötte, nemde? És ott is élt egy bizonyos ideig. Életem első három évtizedét töltöttem ott. Az egész várható időm, mint egy nyolcad részét. Ez épp eléggé szoláriai tette ahhoz, hogy segítségemre lehessen egy meglehetősen fontos ügyben. Ettől az úgynevezett fontos ügytől függetlenül én nem vagyok szoláriai. Háború vagy béke kérdéséről van szó, már ha ez önnek jelent valamit. Az világok háborúra készülnek a telepes világokkal szemben, és mindkét fél számára keserves csapást jelent majd, ha ez bekövetkezik. És öntől függ asszonyom, hogy ezt a háborút megakadályozza és békét teremtsen. Az ebéddel végezvén nem volt malami nagy trakta, Glédia azon kapta magát, hogy hűvösen, haragos tekintettel méregeti a vendégét. Az utóbbi húsz évtizedben nyugodtan élt, lehántotta magáról a létezés kellemetlenségeit. Lassacskán megfeledkezett a szolária nyomorúságáról és az aurórai beilleszkedésnek kezdeti nehézségeiről. Sikerült jó mére elásnia a két gyilkosság kínját és két különös szerelem gyönyöreit. Az egyik egy robothoz, a másik egy földi emberhez fűzte, és mindezeket a problémákat messze maga mögött hagyta. Végül is összehozott egy hosszú, nyugalmas házasságot, szült két gyermeket és békésen végezte formatervező művészi munkáját. Végül kiröppentek a gyerekek, megvált a férjétől, és így akár a munkájától is visszavonulhatna. Akkor egyedül maradhatna a robotjaival, és elégedetten, vagy rosszabb esetben beletörődéssel hagyhatná, hogy élete lassan és eseménytelenül poroszkáljon a nyugodt végfelé, amely majd bekövetkezik a maga idején. Méghozzá olyan lassan, hogy talán a tudatáig sem jutna el majd az érkezése. Pontosan ezt akarta. És akkor Lám csak, mi történik vele. Az egész az előző este kezdődött, amikor hiába valóan kereste a szolária napját a csillagos égen, mivel nem is volt ott, és akkor sem láthatta volna szabad szemmel, ha ott van. Mintha ez az ostoba kapaszkodás a múlt után, amelyet meg kellett volna hagyni a tetszhalott állapotában, ez a törekvés pukkasztotta volna el a maga köré gondosan fölépített hűvös buborékot. Először ilájbéli, tudatosan félresöpört emlékei közül a legédesebben fájdalmas, neve bukkant fel többször is egymás után, sötét következetességgel. Találkoznia kellett egy emberrel, aki hibásan feltételezte, hogy ilájbéli ötöd ízigleni utóda, és most egy másik társaságában ül aki valóban heted ízigleni leszármazottja. Végül most olyan probléma és olyan felelősség merül föl előtte, Amilyen nem egyszer, különböző helyzetekben maga Iláj számára is kínzó dilemmát jelenthetett volna. Talán magának is Iláj hasonlásává kell változnia, csak hogy az ő képességei és a kötelességre irányuló dühött, minden áldozatra kész elszántsága nélkül. Vajon mit tett, amivel kiérdemelte ezt a sorscsapást? Érezte, amint az ön sajnálat dagadó áradata mélyén ott lapul a lelkében a dühös indulat. Senkinek sincs joga rá hárítani bármilyen felelősséget az ő akarata ellenében. Erővel igyekezett kordában tartani a hangját. úgy szegte. – Miért erősködik olyan hevesen, hogy szoláriai vagyok, miközben én nem tekintem magam szoláriainak? Dézsi láthatólag nem vette a szívére a nő hangjának váratlan hűvösségét. Még mindig kezében tartotta a puha szalvétát, amelyet az étkezés végén tette elé. Nedves volt és meleg. Nem nagyon forró. Dízsék gínosan utánozta Glédia mozdulatait, amint gondosan megtörölgeti vele a kezét és a száját. Végül kettéhajtotta, és a szakállát is végig törölte vele. A szalvét a foszlányokra esett, és felpöndörödött. Föltételezem, hogy hamarosan teljesen elenyészik. Így van. Glédia belehelyezte kéztörlőjét az asztallapjában e célból kialakított mélyedésbe. Kézben tartani modortalanságnak számított, amit csak azt tett megbocsáthatóvá, hogy Dézsé nyilvánvalóan nem ismerte a civilizált szokásokat. Akadnak, akik szerint ez is szennyezi a légkört, de működik a kifinomult elszívó berendezés, amely a legcsekélyebb szennyezést is eltávolítja a menyezeten át. Nem hiszem, hogy bármelyikünkre veszélyt jelentene, de nem válaszolt a kérdésemre, uram. Dézsi gombócát gyűrte szalvétája maradványait, és letette széke karfájára. Glédia gyors, és alig észrevehető intésére, az egyik robot azonnal eltávolította onnan. – Nem szándékosan hagytam figyelmen kívül a kérdését, asszonyom. Nem kívánom önre erről tetni, mi voltát. – Csupán arra mutattam rá, hogy ott született, és életének korai évtizedeit is ott töltötte. Így észszerűnek tűnik, önt szoláriainak tekintenem, legalábbis bizonyos mértékben. Különben tud róla, hogy a népe elhagyta a szoláriát? Hallottam róla, igen. Kivált ez önből valamilyen érzelmet? Én aurórai vagyok, már teljes húsz évtizede. Ez non sequitur. Hogy micsoda? A véghangzókat egyáltalán nem értette. Hmm, nincs semmi köze a kérdésemhez. – Ó, úgy érti, non-szekitőr, viszont azt mondta, no, szekatúra. – Nagyon helyes. Akkor hagyjuk hát a szekatúrát. Én azt kérdezem öntől, éreze valamit a szolária pusztulásával kapcsolatban, mire azt válaszolja, hogy aurórai. Megfelelő reagálásnak tekinti ezt? Egy született aurórait is rossz érzéssel tölthet el egy testvérvilág megsemmisülése. Mondja, ön mit érez? Az nem számít. Miért érdekli? Megmagyarázom. Bennünket a telepes világok kereskedőit azért érdekel, mert nagy nyereséggel kecsegtető üzleti lehetőségek rejlenek benne, és egy olyan világ, amelyet el is nyerhetünk. A szoláriát már terraformálták. Kényelmes világ, és önök, űrlakók úgy látszik nem óhatják, Nincs szükségük rá. Akkor miért ne telepíthetnénk be mi? Azért, mert nem a maguké. Talán az öné mégis, madam? Azért tiltakozik ennyire? Több joga van hozzá az aurórának, mint a béli földnek. Nem gondolhatjuk vajon, hogy egy üres világ azé, aki örömmel betelepíti? Már be is telepítették? Nem, mert még nem teljesen üres. Úgy érti. Mégsem hagyta ott minden szoláriai? Dézsé visszatérő mosolya vigyor rá szélesedett. Lám, hogy felizgatja a gondolat? Holott aurórai? Válaszoljon a kérdésemre! Dézsé megvonta a vállát. A legjobb eslések szerint is mindössze úgy 5000 szoláriai élhetet rajta, mielőtt elhagyták. A népessége persze már évek óta erősen csökkent. De még az az ötezer is. Biztosak lehetünk benne, hogy tényleg valamennyien elmentek? Ám valójában nem is ez a fő kérdés. Még ha az utolsó szoláriai is eltávozott róla, a bolygó akkor sem tekinthető egészen üresnek. Van rajta ugyanis vagy 200 millió, hanem több robot. Gazdátlan robotok. Némelyikük az egész galaxis legfejlettebbjei közül való. A távozó szoláriaiak föltehetően magukkal vittek néhány robotot. Az űrlakók élete elképzelhetetlen nélkülük. Ezzel DJ körül pillantott és mosolyogva nézett végig a fali nyílásokban sorakozó házi robotokat. negyven ezred azonban mégsem cipelhettek magukkal. Nos, mivel a maguk telepes világai teljesen robotnékliek, és azok is kívánnak maradni, földételezem, hogy nem is szállhatják meg a szoláriát. Így van, addig nem, amíg a robotokat el nem távolítják róluk. És itt lépünk be a képbe mi, kereskedők. Hogyan? Mi nem akarunk robot társadalmat, de azért nem viszolygunk a robotok érintésétől vagy a velük való üzleteléstől. Nem táplálunk irántuk babonás félelmet, csak azt tudjuk, hogy egy túl társadalom hanyatlásával van ítélve. Ezt az űrlakók a saját példájukkal tették számunkra nyilvánvalóvá. Ám attól, hogy mi nem óhajtunk ezzel a robotméreggel megfertőződött világban élni, még nagyon szívesen eladjuk őket miértányos áron az űrlakóknak, ha már elég bolondok ahhoz, hogy ilyen társadalmat kívánjanak maguknak. És gondolja, hogy az űrlakók valóban megvennék őket? <gül> Biztos vagyok benne. Még örömmel is fogadnák az elegáns szoláriai gyártmányokat. Közismert, hogy ők voltak a galaxis legkiválóbb robottervezői, Függetlenül attól, hogy a boldogul dr. Fasztorf számított tetéren felülmúlhatatlannak, holott ő csupán aurórai. Másrészt, bár tekintélyes összegeket söpörhetnénk beértük, az még mindig eltörpülne a valódi értékük mellett. Így az űrlakók és a telepesek egyaránt nyernének az ügyön. Ebben rejlik a sikeres kereskedelem titka. Az űrlakók nem vásárolnának robotokat a telepesektől. D.J. igazi kereskedőhöz méltó nem törődött olyan csekéségekkel, mint a harag vagy a sértett büszkeség. Számára az üzlet volt a lényeg. Már hogy ne vásárolnának? Ha fejlett robotokat féláron ajánlanak föl nekik, ugyan miért hárítanák el maguktól a lehetőséget? Ha üzletről van szó, ön is meglepetéssel tapasztalhatja, milyen jelentéktelenné válik rögtön az ideológia. Én pedig azt hiszem, itt ön majd meglepetés. Csak próbálja eladni azokat a robotokat, rögtön meglátja. Szívesen megkísérelném, asszonyom, mármint eladni őket, de sajnos egy sincs a birtokomban. Miért nincs? Mivel egyet sem sikerült szereznünk. Két telepes kereskedőhajó is leszállt a Szolláriára más-más helyen és időben. Mindegyikük úgy 25 robotot hozhatott volna magával. A sikerrel járnak. Egész kereskedelmi flották követték volna őket, és megkockáztatom, még évtizedekig üzték volna a robotkereskedelmet, és végül megtelephethettek volna a kiürített világot. De nem jártak sikerrel. Vajon miért? Mivel mindkét hajó elpusztult a bolygó felszínén, és amennyire tudjuk, velük együtt a személyzetük is. Meghibásodott valami berendezésük? Hm, mm, szamárság. Mindkét hajó simán leszállt, nem szenvedtek hajótörést. Utolsó jelentésükben közelgő űrlakókat említettek, de azt nem tudjuk, szoláriaiak vagy más világok szülöttei voltak-e azok. Arra a következtetésre jutottunk, hogy az űrlakók figyelmeztetés nélkül támadtak rájuk. Az lehetetlen. Úgy véli? Hát persze, hogy lehetetlen. Mi jókuk lett volna rá? Mondjuk, hogy távol tartsák őket attól a világtól. Ha ezt akarják, elegendő lett volna egyszerűen tudomásukra hozniuk, hogy az a világ már foglalt. Lehet, hogy nagyobb örömüket leheték néhány telepes megölésében. Legalábbis a népünk nagy része így véli. És nyomást gyakorol a kormányra, hogy küldjön oda pár hadihajót, és létesítsen katonai bázist a bolygón. Veszélyes vállalkozás lenne. Uh -huh, biztosan. Háborúhoz is vezethetne. Néhány híjánk egyenesen erre tör. Talán egyes űrlakóknak is ez a céljuk, és azokat a hajókat is csak az ellenségeskedés kiélezése véget pusztították el. Glédia döbbenten nézett maga elé. A híradásokban a leghalványabb utalás sem történt az űrlakók és a telepesek közti feszültségekre. Biztosan tárgyalással is elrendezhető a helyzet. A maguk emberei megkeresték már ezügyben az űrlakó szövetséget? Teljesen jelentéktelen testület, ugyan, de azért megtettük. Sőt, még az aurórai tanácsot is. És? Az űrlakók mindent tagadnak. Arra utalgatnak, hogy a robotkereskedelemből származó nyereség igen nagy lehet, és ezért a velük ellentétben kizárólag a pénz után töltető kereskedők maguk is összecsaphattak az üzleten. Nyilván azt akarják velünk elhitetni, hogy a két hajó pusztította el egymást, mivel mindegyik saját világa számára akarta megszerezni a kereskedelmi monopóliumot. Ezek szerint azok a hajók más-más világról származtak. Igen. Nem gondolja, hogy akkor csak lehetett közöttük valamilyen összecsapás? Nem tartom valószínűnek, de el kell ismernem a lehetőségét. A telepes világok között még sohasem volt nyílt harc, de igencsak kiélezett viták akadtak. A föld közvetítésével ezek azonban mind megoldódtak. Az mégis előfordulhat, hogy a telepes világok valamilyen kényes helyzetben nem tartanak össze, különösen, ha sok milliárd dolláros üzlet Emiatt nem valami fényes távlat számunkra a háború, és ezért kell tennünk valamit a forrófejűek megfékezésére. Mi is pontosan ezokból keverettünk bele az ügybe. Mi? Hm? Ön és én? Engem arra kértek föl, hogy menjek a Szoláriára, és derítsem ki, ha tudom, mi történt ott valójában. Egy fölfegyverzett, de nem igazi hadi hajóval indulok útnak. A maga hajója is megsemmisülhet. Lehetséges. De bennünket nem érhet támadás fölkészületlenül. Jó, magam persze nem vagyok hipervíziós hősök közül való, ezért alaposan végig gondoltam, mit kell tennem a pusztulás valószínűségének csökkentésére. Rájöttem valamire. A telepesek szoláriai behatolásának egyik fő akadálya a bolygó ismeretének hiányában rejlik. Ezért hasznos lehet, ha magunkkal viszünk valakit, aki ismeri azt a világot. Röviden egy szoláriait. Újért sem, Netán, engem óhajt magával vinni? Pontosan, hölgyem. És miért éppen engem? Föltételezem, ezt magyarázat nélkül is megérti a A bolygójukat elhagyott szoláriaiakról nem tudjuk, hová mentek. Ha mégis maradtak néhányan, nagy valószínűséggel bennük keresendő az ellenség. Egyetlen szoláriai születésű, de más őrlakó bolygón élő szeméről sem tudunk, önt kivéve. Az egész galaxisban ön az egyetlen számomra elérhető szoláriai. Ezért van szükségem éppen önre, és ezért kell velem jönnie. Téved, telepes! Ha én vagyok önnek az egyetlen elérhető, akkor nincs elérhető személye számára. Én nem szándékozom önnel tartani, és nem létezik, Abszolút nem létezik semmilyen eszköz, amelyel erre kényszeríthetne. Itt vannak körülöttem a robotjaim, csak tegyen felém egyetlen lépést, azonnal megfékezik, ha pedig erőszakoskodik, súlyosabb kellemetlenség is érheti. Nem szándékom az erőszak. A saját elhatározásából kell velem tartania, méghozzá készséggel. A háború megakadályozásáról van szó. Ez mindkét fél részéről a kormányok dolga. Ebben az ügyben bármilyen részvételt visszautasítok végül is, magás személy vagyok csupán. Ezzel pedig tartozik a saját világának. A háború nagy csapást jelenthet nekünk, de az auróra számára is. Én ja, semmivel sem vagyok, inkább hipervíziós ős, mint maga. Akkor nekem tartozik ezzel a lépéssel. Maga megőrült. Én nem tartozom magának semmivel. Valóban, mint egyénnek nem tartozik nekem semmivel. Viszont, mint Eli Béli leszármazottjának, igenis sokkal tartozik. Glédia megmerevedett, és egy hosszú pillanatig némán bámult a szakálasz szörnyetegre. Hogyan is feledkezhetett meg róla, kivel ül szemben? Nem. De igen. Az ősünk két alkalommal tett önért annyit, amennyit sohasem fizethetne vissza. Ő már nincs közöttünk, nem követelheti a tartozását, a tartozásának egy csekély morzsáját. Én viszont örököltem a jogot ennek megtételére. De ugyan mit tehetnék én magukért? – Még ha beleegyeznék is az utazásba. – Azt majd meglátjuk. – Nos, jön. Glédia ismét kétségbe esetten tiltakozni akart, de talán azért, mert az elmúlt 24 óra során Iláj váratlanul életének ismét szerves részévé vált. Talán ezért érezte képtelenségnek elehetetlen, de éppen az ő nevében neki szegezett kérdés elutasítását. – Nem mi haszna, ha bele is egyezem? A tanács úgysem engedélyezi a csatlakozásomat, nem engedheti egy aurórai távozását innen valami telepes hajó fedélzetén. – Asszonyom, ön húsz évtizede él ezen a világon, ezért feltételezi, hogy a született auróraiak önt is maguk közül valónak tekintik. De ez nem így van. Az ő még mindig csak szoláriai. Biztosan elengedik. – Nem engednek. – suttogta Glédia hevesen dobogó szívvel, miközben egész karja libabőrös lett. – Ennek az embernek igaza van. Amadíróra gondolt, aki biztosan nem nézi őt többnek egy szoláriai menekültnél. Mégis keserű szájézzel ismételte meg. Nem engednének. Ám ezzel csak önmagát próbálta megerősíteni. De igen, elengedik. Hát nem kereste föl önt valaki a tanácsból? Nem kérte rá, hogy fogadjon engem? Csupán egy jelentést kért tőlem a mostani beszélgetésünkről. Amit be is nyújtok nekik. Nos, ha azt akarják, hölgyem, hogy itt a saját házában kémkedjen utánam, ez a kívánságok még fokozottabban érvényes a szoláriára. Dízsi várta a választ, de miután nem kapta meg, szomorkás árnyalattal a hangjában tette hozzá. Azt mondjam, ha visszautasít, én nem kényszerítem önt, mivel nem szükséges. Ők maguk kényszerítik majd. De én ezt nem szeretném. Az ő sem szeretné, ha itt lenne közöttünk. Csupán az iránta való emberi hálából kívánna a csatlakozását hozzánk, semmi másért. Asszonyom, az én ősöm kegyetlenül súlyos körülmények között fáradozott az érdekében, és ön nem vállal némi fáradtságot az emlékezetére. Glédia szívében megadta magát. Érezte ennek képtelen ellenállni. Nem mehetek sehová a robotjaim nélkül. Ezt nem is várhatom el önntől. Miért ne hozhatná magával az én két névadómat? Vagy netán többre is szüksége van? Glídia Déniel felé pillantott, de ő továbbra is mozdulatlanul állt a helyén. Most is Scar felé fordult. Ő is. Ekkor azonban úgy tűnt neki, hogy a robot feje egy egészen kurta pillanatra megmozdul. Lefelé, majd fölfelé. Benne pedig bíznia kellett. Nos, jól van hát. Magával tartok. És mindössze. Erre a két robotra lesz szükségem.